Yeniya Mobile Radio. Tanim duket se kemi nisur po? Kemi nisur. Në rregull, faleminderit uh, Albiona, që është mbul sot, jeni me zgjdashur, jeni me praktikën intensive 2014, uh, sezonin e, e dytë praktikës dhe gjithë studentët janë këtu për klasën e radios sot në mëngjes. Ne flasim pak për bulizmin, që është njëra nga temat që ne do të trajtojmë në këtë praktikë të këtij viti me reportazhin e famshëm për të cilin folëm pak pak më parë, por do e trajtojmë te juve. Dhe për edhe me, dhe me një spot i cili ka kuptim. Tanë, unë dua t'ju lë juve që që të flisni, por në fillim fare le të falënderoj Megan për faqen në Facebook që ka hapur që është bulizmi në shkolla a uh, mund ta gjeni kollaj nëse kërkoni tek ajo uh, kërkuesi kryesore atje në në Facebook bulizmi në shkollë dhe del faqja me gju faleminderit me kishat e tutje që falenderuan kështu me dor. Okej, okay, faleminderit që më the faleminderit. Um, Atëh, unë dua që që t'ju jam falënderoj juve. Kemi Sonilën këtu edhe gjocat e tjera, po uh, le të flasim pak për bulizmin. Ju mund mos a keni vuajtur Do në mozdo shmërrisht në likurën tuaj, me gjitha dhe kam përshymin që e keni hansur dhe e dirin për qaflitet Por është një fenomen jo vetëm në shkolla, por është një fenomen që e karakterizon shesherin tërë, në shumë aspekte Ather, që mund të më thoni për bulizmi? Për shëndetje, në mikrofon Sanila, përsa e përket bulizmi të është një term shumë i gjërë Besoj se në në tijenë shumë pak personal që nuk jam prekur nga bulizmi, sëpse edhe një ofend i bërë apo një shakan do shta thënë me një tendens është një formë bulizmi. Bulizmi nuk generon vetë në format të dhunës që ne i shikojmë rëndon të, në për ambientet e shkollës apo të universetetve, po bulizmi atë ato share të vogle, ato ofendimet, pra ndaj them që është një koncep shumë një gjërë dhe mendoj që shumë pak persona ka i qëtë paprejkur nga kuj fenomen. Uh, nuk e ti nështë ta... Për të sjaruar më tepër, për vajzën që fëse ka ndo një eksperiencë, përsa e përket ndo një anuket jakt bulizmi Ndosa jo me për vetën e tyre, për edhe tek shokët, në që fëse mund nga të regon në i gjëb Ndosa ne kemi fakt tre vite që jemi shkë futur nga gjimnaze, sepse akte të bulizmi në fakt vjetë më tepër e tek bashkë moshatarët që ndodhën e për gjimnaze Apo shkollat në nëndvecara, si që janë tani, në universitetet ndoshta nuk identifikohet aq të përpër apo është ideja që shikoj se jemi të rritur, jemi studentë universitare dhe këtë fenomen nuk duhet ndodhen, pavarësisht se ndodhin. ë menti nuk nuk di të ketë ket bërë ndonjë studim në Shqipëri për sa i përket formave të bulizmit, sa të ndeshura janë ato apo në çfarë intensiteti janë ato në shkolla të shtatë, të paktën unë që studioj shëndetë sociale dhe që duhet të jem në kontakt me këto gjëra, nuk e, nuk është se kemi zbuluar ndonjë studim lidhur me këtë çështje. Flitet ë una e psikologut dhe punës sociale në shkolla im, im më shohca tepërmi për sa i përket bulizmit, por që studime të mirë fillla rreth kësaj teme në Shqipëri nuk kam. Po, nëse pjës, për, sa, dhe ibo, sa, që mund të pyyes për për aqsa, më thua sa ç'munda gjendëshmëre për aqsa sa vihet rre. Kush janë tipat e njerëzve që bien viktime bulizmit? Në rast të studentëve, po themi ose nxënësve, dhe kush janë tipat e atyre që e ushtrojnë bulizmin? Kanë karakteristika? Mund të them, po. Përshëndetje, un jam Xheni. Uh, në lidhje me këtë doja të thoja një rast nga gjimnazi ku vihet rre tek uh, nxënësit shumë të mirë dhe nxënësit që nuk mësojnë. Nxënësit që nuk mësojnë gjithmonë bën një presion nga këtyre që mësojnë për t'ju bërë detyrat. Edhe edhe në klasën time ka mbaj mend kemi pasur një student dhe lokal qëun me të gjitha vjetat ishte shumë i zgjuar, por ishte shumë tip i urt. Dhe të gjithë këta të cilët ishin si të fortë, po persona që nuk msonin, abuzonin me të duke dashur që ai t'ju bënte detyrat, veçanërisht detyrat e matematikës, duke qenë se ai mund të futej geni u i klasës. Amba që nuk ishte një situatë shumë e këndshme për ne të tjerët. Ç'a ç'a ndodhi? Në realitet asnjëri nuk reagonte. Pse? Sepse krijoi një situatë pavarësisht se ushtrohej një lloj dhune psikologjike nga këta stude, nga këta nxënës tek nxënësit e mirë, ne nuk reagonim sepse ishte një situatë e cila Trajtojnë në mënyrë që sharake, dhe bëjnë një situatë fani letësemi në, në klasë, jo, të tërë fillonim që eshte me njëri tjetërin, bëjnë situatë që ne loznim si të suash me njëri tjetërin, edhe na pëlqente, nuk ështe të amam një bulizëm i mirë fillët si të suash, por që e diku grinë që atishin në të, egzistonin, këshu që... Um, përshëndetje miq të Albënia mba Radio, nga Delinda. Unë um do doja të përmendja një rast që disa muaj më, më parë është publikuar në një prej mediave tona, në një program televiziv ku ishte i ftuar një fëmijë gati 11 apo 12 vjeçar dhe diskutoi se si ai ishte objekt i bullizmit në klasën e tij. Ai ishte në zonën e i mirë me mësimna por trajtohej shumë keq nga nga shokët e tit të klasës, silet për çudi ishin prezant në atë studio televizive dhe i jepnin arsye dhe tyre se pse ata kishin zgjedhur ose ushtronin këtë mbullizëm ndaj tij. Dhe për çudi këta persona justifikoheshin se ngacmohin ose gjithmonë ishin duke duke u tallur, duke e përqeshur më atë për faktin se dëshën që të aktivizonin uh, në veprimtarinë e tij brenda klasës, sepse ai ishte një tip shumë shumë i tërhequr nga të tjerët, shumë i urt, nuk uh, merrej me aktivitetet ndryshme, nuk uh, nuk bëntesha kamë dyshën le të themi si gjithë të tjerë, si gjithë uh, uh, zënësit e shkollave në nëntëvjeçare dhe kjo ishte arsyeja që mua më çuditi shumë. Ata besoj se ata justifikoheshin Dhe akoma është në duke qeshur, ndërkohë që transmitimi është e lajva, të qeshën e akoma dhe edhe aty përsytë kamerave dhe të gjithë publikut, akoma ushtronin, ushtronin presion dhe të fëmija. Por derisa përshëndetunja Drenisa, por derisa në shkollë ekziston fenomeni i grupeve, që do thotë studentët ose nxënësit blethen në grupe që këtu fillon bulizmi. Duke qenë se përjashtohen studentët të, si të cilët nuk janë të mirë ose nxënësit të cilët nuk janë të mirë, duke qenë se bulizmi thamë që më tejpor i, i përhapur është në gjimnaze, duke qenë se janë adoleshentët ose gjimnazistat ata të cilët janë më tepër të dhën për të bërë ato gjeste të cilat nuk janë të përshtatshme për pjesën tjetër të grupit. Kanë përshtypjen se pjesën më të madhe faj, të fajit e bëjnë edhe vetmësuesit, të cilët nuk arrin që të menaxhojnë situatat brenda klasës, që do thotë nëse ata arrin lën gjatë gjithë semestrit gjatë gjithë vitit shkollor e lën një nxënës në fund të, në fund të bankës ose në fund të klasës. Që në në këtë moment filloi një lloj përjashtimi, filloi një lloj distancimi që nis nga vetë mësuesit dhe më pas përcillet nga nxënësit. Dijen që mësuesit e bën këtë diferencim, nxënësit e mirë gjithmonë i mbajnë afër. Nxënësit e mirë pastaj mblidhen me njëri tjetrin dhe nxënësit e dobët largohen dhe ktu krijo distancimi dhe pastaj fillon edhe bulizmi. Dashapo për këtë shkollave të larta besoj që nuk është shumë i përhapur. Normalisht ka një lloj ndarje. Studentët e mirë përgjithsisht shoqërohen me studentët e mirë, studentët e cilët për gjithë të dalin për kafë ose që të lënë orën e mësimit, edhe ata kanë krijuar grupet e tyre ndërsa studentët që nuk u intereson fare shkolla, ata janë në një grup tjetër veçantë. Kam përshtypjen që edukate bulizmi fillon që nga vet profesor që në gjimnaz. Arri që ta bëjnë këtë diferencim, në momentin që bëhet diferencimi, kjo është diçka e trashëgushme, e trashëgushme në kuptimin, do të thonë diçka që vetë studentët e marrin. Edhe kjo gjë përcillet e pastaj në shkollat e larta, profesorët ju japin vetë studentëve një lloj uh, autoriteti që nuk uh, nuk u takon ta kenë, ta ndërsa pjesës tjetër i japin një lloj popularitetin. Përgjithsisht studentët që kanë mësim student që kanë afsi atletike, që ato sportive, që janë të mirë në një sport diçka, ato kanë më tepër popullaritet dhe ndjehen më tepër superior ndaj të tjerëve. Ndërsa nxënësit të cilët ëh, uh, pastaj nxënësit të cilët kanë edhe kushte familjare së rrethanat ekonomike, duke qenë se edhe ekonomia kanë përfshirëse faktor. Pavarësisht se thuhet në një rresh shoqëror, nuk ka dallim ekonomik, ka dallim ekonomik. Edhe në gimnazie dhe në shkollë të artë, përgjithsisht një student që ka një ekonomi shumë shumë të mirë nuk shoqërohet me një student tjetër që nuk ka një ekonomi, sepse normalisht nuk e ndiej kinë njëri tjetrin në për aktivitetet që ata bëjnë. Përshëndetje, unë jam Nartila. Jam në një mendim me vajzat kur thonë se bulizmi është më tepër i shfaqur në gjimnaze dhe në shkollat nëntëvjeçare. Ai dhe mendoj se më tepër ata nxënës që si janë viktime ose pretë bulizmit, mendoj se janë ata nxënës acetë nuk mësojnë, janë shumë dobët në mësime, janë të varfër por edhe që vishën keq. Unë mbaj mend që në gjimnaz ka pasur edhe në tetëvjeçare, ka pasur shumë raste në klasën time ku a, rasti të bulizmit ku shumë zonës janë tallur me zonës të tjera për shkak uh, të situatës situatës së tyre ekonomike, por edhe për shkak të uh, defekteve fizike, për shkak të gjatësisë ose për shkak të disa ceneve të tjera që mund të kenë fizikun e tyre. Ëm uh, nuk mendoj domethënë se në fakultete të shumë ipra, por megjithatë në në gazetari, në grupin tim ne kemi një rast dhe për gjithat ata që Studion gazetari këtu e din mjaft mirë që ne kemi një vajzë që si është bërë për bullizmin edhe që ne shpeshherë jemi ata që që e sulmojmë apo që paragjykojmë apo pa konfenduese por edhe që që tallemi. Hmm. Edhe është për të ardhur keq faktikisht. Tani hmm. ndimi ti faktorë. Do si të thosh shumë me, me ato gazetarët u duhet të angazhohen për më shumë për këtë historinë, po. Um, kur të kthehemi, dëgjojmë këng, kur të kthehemi, flasim pak dy lloje tëra bullizmi kanë, një bullizmi që mund të jetë krahinor që tonë tek ne. Varet nga ke ardhur, ai ja banxhi apo vajka për arsyesh Laura e bëri publikën, kështu që ja banxhin na kanë në Tiranë. Dhe e dyta është edhe mund të jetë metabolizëm midis dy seksene. Presion për shkakun që mund të vihet një marrëdhënie në një gjë tjetër dhe dikush mund të bëhet thëm fillim dominant, pastaj fillon të shtojnë gjithmonë më shumë presion. Okej, kembas pas your face like it was only yesterday. And although you're out of sight, would you still be the same if I was next to you tonight? Stel Benjamin Wildred ju rikthemi sërish këtu me mesht praktikës intensive. Sërish do vazhdojmë të flasim për bulizmin në shkolla, por tashmë tema ka derivuar në një tjetër në temë. Do flasim për krahin e Rizbas, sa është i, sa prekemi nga bulizmi, pikërisht nëse ne goditemi nga fakti se ngavim. Nuk e di nëse ndonjëra nga vajzat tuaj preferon nga fakti un personalisht nëse filloj të flas për veten time viq nga burreli, por që ka 14 vjet që jeton në Tiranë dhe nuk e kam pasur farqë të problemin e krajnorisë, tasjer nuk jam goditur për dialektin tim, duke qenë se nuk e kam theksuar. Nuk mund të them që flas një letrare të pastër, por jo deri nat piksa të goditem për këtë gjë. Vajza? Personalisht as unë. Jo. Jam në fakt kur them jam nga nga Gosa, që është afër Kavajës. A do kur thënë nga Cavaya, ah Cavaya, chicos janë exacto Barsalet ata apo ku dëgjoj. Sa serio, skuq i preg. Sa si na thjerë golson. Prandaj. Oke, um I mean Jesusi, do të them se ka të bëj vetëm me ka të bëjmë me ka të bëjmë aksentin, sidomos është është kjo gjë e parë për shkakun që bën që të ketë bulizëm se ka njerëz që ne e dimë uh, që praktikojnë. Neve kishim në gimnastikë, kemi një pas një shok, një kras, shok në klas, disa shokë, faktikisht ishin kombiktor, vinin nga Shatrat Sarandës, shatrat Gjirocanstrëns, edhe herë pasere Jo, dherë diku i integruam, dhe i kishim, i donimi, kishim shokëtanë Po që disa randës të dhe ne e kemë nga cëmua Për shkak se ishin, anë nga ishin Jënë që zekshme ato fjallët që tona ta me teksin Ishin që shu, e, e, e, a i më këjton dhe gjyushin mua Së përë më këjton dhe gjyushin, gjyushin kërka që një rritha që në që në që në që në që në që në Po gjithë të si, um, e di që ndodhë, kështu që duat, duat më prisim pak për rasët kërë e dëshmoni që të ndodhë Që parë është të akcenti, është prejardi, është një vend për shëmë dhe originës i caktuar, është veriu, në esterotipët ja, që eksistojnë në një krahin tjetër, apo, apo, apo që ndodhë? Irina. Unë jam Eva, uh, më ndoj se kjo existon nga Gja, sëpse e kam vënër e vetë. Unë duke qënë se unë din nga veriju, jam nga lejëja, dhe kur kam ardhën të tiranë, për e rëtë parë, nuk është të kishtë në një problem të matë, por është të kjo qështja se uh, verijorës shpesherë konceptohen si malokë. Edhe ka ekzistuar shpeshë kur koncepti që shiko malokët, malokët, edhe, okay, në një herë thunë sjam si dyer mirë se kur ma kançon, po tani jamsuar dhe marr me sportivitet, okay, jam malokë e pranoi. Nuk kanë u gjë të keqe fundjavë dhe ju që vinin nga ju ku thënë pastaj ju akthenesh aka la luce, ja unë të gjitha. Jo, kam përshtypjen se ju. Po. <laughs> <laughs> <laughs> dhe kam përshtypjen se ti nuk duhet ta pranosh si malokë, ti e malsore dhe malsore është prëndetjesh. Edhe ndoshta nuk... fillon problemin te ju që nuk duhet. Nuk ka, jo, marr dhe marr si problem, ja, nuk kam marr si problem. Se mund pse mund ta marr me kënaqësi? Po sepse shprehni vështirësi problemi. Jo, nuk përdoret. Thon... Përdoret për konotacion negativ. Unë jam labe, për vetë dhe e kam shumë për ndërçi jam labe. Edhe vetëm thonë no, labe e kam për ndër, pavarësisht se thonë që labët janë malokët e jugut. Prap, kur thua labe nuk nuk përdoret do konotacion dhe ja. negativ. <laughs> Blenditi e për vetë lab, kështu që. <laughs> pa ofendime direkte. Jo, por ishte kjo çështja se si, okay tani maloke ta thonë ndonjëherë në kontekstin negativ, por ka edhe raste që brenda shoqërisë pastaj rrethit të ngushtë shoqëror që e përdorin me me shaka. Jo, um për shaka do të thosha malsori që ti të ishe nderuar e respektu. Ëh, uh, në fakt origjina ime nuk është malsorë, prandaj që nuk nuk jam malsorë në të vërtet, prandaj nuk. Për çfarë? <laughs> <laughs> <Nuk> është kaq mal. Unë e mirë kuptoj shumë mirë Evan sepse un jam pak më poshtë seva. Jo në dashun jam Galaçi e gam thënë edhe më për para, këshu që ndjesh pak, mun ka malu diku nga klasa e 4 këtu edhe theksi nuk e kisha, nuk mund të me vind e le as një që unë isha nga verju Po nuk e di pse doja ta thoja, sepse kisha të në certifikatë, kisha më vonë në kartë identiteti, diku do ta shinin gjithçka që unisha nga Veriu. Edhe e thoja, po çfarë zgjodha unë të boja në mënyrë që edhe të tjerët, në mënyrë që edhe të tjerë të mos talleshin sepse dihet pak nami laçit është kudo, kudo që tezë do ta djosh. Madje un kam marrë ton konkluzionin që e djegën për ditën televizor. Lachana. Nuk e di pse çfarë arsye del çdo ditën televizor, por që bë, bëra atë që thash, pse të mos keman të mira të laçit. Uzina superfosfatit. Çet mos thosha për atë, kemi kënd një ndër vendet më të industrializuara të pjesës së veriut. E zgjodha ta promovoja për mirë, pse mos? Thosha thonin të tëri e Malok, nuk jam Maloke. Laçi është fushë, nuk nuk kam. Madje mund të kem më shumë qytetarë situar se sa nga dikush nga jugu që mund jetoj, nuk e di. Jan ka Male ma Berati, vë di un tani mund nuk e di. Vetëm një Laçan nuk mund t'i thuash Malok. Tjetër pun pasaj që kan ardhur të tjerë që mund kanë kenë prishru pak sa imajnë, po nuk futen të të tërë, mos të banalizohem po të ashtë nuk pojgje një fjalë tjetër, nuk futen të gjithë në një thesë. Ajo është normalë, përshë ka nge si që të gjithë janë një lojë. Përshë ka ngejtë ta nga veri u gjithë që e në malokë, Prandaj nuk është se ka ndonjë gjë këtu, se asnjëri nga ne nuk nuk besoj se ka rastisur që fakte nuk e di këtu, nganjë secila mund të ketë rastisur një gocë, të mosse vetëm që mund ta mund ta quaj me plot konceptin e fjalës malokë. Ja. Fjala malok nuk ekziston. Nuk edhe unë ashtu mendoj, jam me të njëjtit mendim me ty, shumë. Se po duket malësore, po, po malok nuk nuk po gjihet në lexionin e fjalës. Është thjesht mendoj se është një koncept që thjesht ka lindur për ta njëri. Po mirë, po nuk paraqikohet vetëm exterior. Unë di, unë di sikur ndoshta nuk jam shumë se sjam as unë ekspert, po që e di që e përdoret në, në ato krahina nuk ka konotacion negativ, po përdoret me disë tyre qështë janë që kur përdoret, vajrë që si përdoret do me më fjallëja mundi që gjithë shka po që kur e përdore në Tiran ndrysh e përdore aji në, në malë me njerëzit e vetë, brenda rrethit të tyre ku ata mund da që e në vete në malë dhe sasin që, sepse të gjithë janë por këtu përdore në i konotacion tjetë që do të tëtë vinerantë do të ndihardh dorë do të e kupton janë një seri fakultoruar i pa civilizuar më me këto këto janë çfarë ai po thotë realisht pasa fjalë që përdor është shtetësh gjë edhe dhe ky është kambuzim me mbullizmin kur kur thotë në një këtë që ti mënyrë që ti të thjesë se kush e thotë se ai që e thotë është është, është, nënërë është, nënërë është nga një palë të gjitha cilësitë që që për cilat të cilat ai po akuzon Hedrin i, i, i, i shfaq dhe vetë Ne tani këshu jemi, si, si shqiptani, në përgjithësi Dhe më dhe në kjo, kjo është nivelli kulturorë të të këne Nuk kemi, nuk kemi Franca, e, nuk kemi Britania e Madhe Njerëzit, gjyushit tani gjithë vinë nga fshatë, praktikisht Dhe më dhe në ti shkollë më shumë, pak të në në në familja ime, gjyushit ime Madhi babaj ka lindu në fshatë a babain. Ju do karr në qytet një vjet, po ka lind në fshat, ka lindur në fshatar. Unë jam brezi par i parë i familjes son që ka lind në qytet. Kështu që, që koman, të filloi unë tash të, të bëj ku di unë tash qytetarin, me ndikoj që mund të jetë një pres më brap, është është i qetë. Flasim kuadrat të familjeve të mëdha, e kupton se çfarë. E rëndësishme, e rëndësishme është që të mos ketë këso për përçarje, mua kjo më shqetson, më parë përçarja këç kuptime që ndodhi nga kjo ne jemi shumë në vend i vogël për për të marr edhe me, edhe me këtë domethënë për të ndarë një shtëpi e ndarë kundra vetes sot billet do të bien ëm kështu që shep, kjo është ajo gjë që më shqetëson mua lloi racizmitin gjithashtu. Nga një anë kam hanë se si kur jet, e diskuton si shumë këtë temë, duke siguri jep jetë, siguri jep benzinë, do domethënë e thua, më mirë ta lësh, po nga anën tjetër e ta injorosh si kur ndodh, duke sigurisht shë... është diçka që kujt diçmëndoni ndonjë. Ne u them është më mirë të trajtohet, sepse kur trajtohet njerëzit uh, mund të sjerojnë sa gjëra që nuk i din në mendjen e tyre. Edhe ti thua sh, një njeriu malok, mua më duket pak e çuditshme sepse mund të jetë edhe një një qytetar, një tiranas mund të jetë gjithashtu malok po mund të jetë nga ana intelektuale. Do të thënë mund t'i ndajmë njerëzit, i ndajmë jo vetëm nga periardha që kanë, po dhe nga bagazhi intelektual që kanë. Është më mirë të trajtohen në këtë aspekt sesa nga periardha. E kemi shumë kollaj që të shajmë vendet fqinje, ose po shajmë dhe njëri tjetrin. Tani si mund të shajmë vendet fqinje ku neve jemi armikë me fronza me njëri tjetrin? Kjo është pak okay. A, nuk e di nëse keni luaj këngën që ka bër 6 leka. ...pikrisht për këtër për malokët, për tropojanët, edhe që e thotë me shumë të drejtë e thotë që nuk ka rësë dhe pse ti shuan një tropojanët vetëm se nuk e di. Për ti qka t'i dhe në faktë e këtun t'ira në asë shpesh këllë që, ua, tropojanë, është një reagimë këtë junë, tropojanë më, tropojanë, malokë, kokra malokët. Kjo janë ato konceptet që nuk e di, specherë nuk e di unë. Kam shohë që nga Tropoja edhe që janë qyteta shumë mira edhe që nuk mund ti quash maloke, vetëm për arsye se vijnë nga, nuk e di, nga një vend që jo për arsye të tyra, të të jo se kanë dashur ata që lindin aty apo, por që janë qyteta shumë mira dhe kanë një nivel qytetërimi shumë të mirë, jashtëzakonshëm që nuk mund ti quash maloke. Unë kam përshtypjen se jemi njerëz që nuk e pranojmë tjetrin, shqiptarët nuk pranojnë ose shikojnë vetëm në ne anët negative tek të këtjetëri dhe nuk i shikojnë anët negative pëshmu dhe të vetje tyre ose kje e ma leku të ndodhë pshmu se ne nuk u kuptojmë juve i gjuën ne, ne ju gorët e kemi pak më, më afer letrares gjuën edhe ti që je nga tropoja e ke gjutë rënde dhe ne u nuk të kuptoj dhe automatikish nuk të bjdo të shojshë pshmu ndodhë dhe kjo, shkojmë vetëm anët negative, nuk shikojmë që shkojnë se ma leku ose ma leku, sori, ka ditëka që ju gori nuk e ka Haide të përmirësojmë njëri-tjetrin. Nuk e kemi në të frymën e bashk punimit. Ne shkojmë vetëm anën, ajo nuk ka gjuhën, ajo nuk di të flasë dhe pastaj nuk merr. Po deri. Nëse flasin për argulizmin, s'ka të bëj vetëm me çështjen e të qenit shqiptar edhe këto zakonet tona dallimet. Jo, vetëm do to... të thësh, më fal, vetëm ndryre kështu shumë shkurt se ca nga veprat kryesore në në shqipian, ja në gegnish domethënë, edhe edhe libri i parë në shqip uh, i Gjön Buzuku është no. në gegnish, kështu që ato do ishin duke fol teknikisht një shqipe më të pasve se, se sa tjetra, po gjithë e si. Ndojë së ta veprat më të mira. Ndojë e tërë që është më rëndësi që këtë fenomen të njihet nga atë që janë vetë viktimat. Ne e flasim këtu njëri me tjetri, ne flasim qarqet e psikologve, psikiatrëve, kudion, po nuk e di në shkollat, në nëndvjeqare dhe në gjimna sa trajtojnë këto tema. A e mësojnë zënësit Se që është këtë fenomen dhe ta dinë që ata janë prej një apuzimi ose e këti fenomeni vetë që të dinë të mbronë është se që është ja mendoj e të alkoholizuarve, që fillon në rehabilitimi aty ku tje pranon që jenë i alkoholizuar Ashtu edhe fëmijët në që fësa ta njojnë këtë fenomen dhe dinë që janë prej ti, ndoshtë dhe fillon që të mbrojnë edhe të gjenë masat, të gjenë armu ndër këtë fenomenin. Nuk për shkolla nëntëvjeçare kanë fjalën. Ju e dini që çara apo në gjimnaz hahet shpesh ky fenomen. Kjo që sheh se ja ty brenda rrethit tënd. Dhe pastaj lind kونکو kur ti ikën për student, ikën ti ku jashtë, dhe jashtë qytetit tënd. Dhe prandaj besoj se është më hahet më shpesh kjo kur vim si student këtej në Tiranë, po nuk e di dikush tjetër që do vinë nga Saranda, nga nuk e dise nga nga Tropoja që vjen në Tiranë pastaj edhe që hahet me gjithë pastaj nga disa qytete shqiptare, njeh shumë njerëz. Dhe prandaj hahet më shpesh në sa sa i student, sesa sa i gimnazist. Nuk është se ta trajton dikush kur e gjimnaz nësiste, që i kësh diku jashtë, shë tëjtë tëndë dhe diku shdo tësot tëjë malok hapo, diku shdo tësot tëjë lauba po, diku shdo tësot tëjë që këtë tilë, nuk është se trajtohet shumë Un vështoj se trajtohet mindoj... në 9 vjeçare. Mendoj që duhet trajtohet shumë herët sepse në këtë moshë jemi ne ndoshta ne nuk prekemi më nga nga këto etiketime që na bëjnë. Por kur je fëmijë dhe nuk logjikon shumë e njëjtin me të njëjtën forcë mendimi si tani. Jam shumë dakord me ty, që duhet duhet, do të thënë, e, e, e parapon pse nëse nuk e di se çfarë është bulizmi si koncept, mund ta lejosh të të ndodhë. Në qoftë se e di çfarë është. Pra da e dhe kjo fushat sensibilizimi përbët Po për kur ti e ti se qareq mund e të kërkosh ndim pas taj Domenë që ti mund e të rrëtoj të ati që Ej, në që fëse ti e gjenë vetën viktim të këtyre Për 1 sekundë, së skepse ta pranosht të situat sepse nuk është normale, ë uh, po domethënë se në gimnaza nuk jam dakord me këtë. Unë mendoj që gimnastë shoqëria bazohet në të tjera elemente, në të tjera faktorë, do të thotë, gimnastistët kur bëjnë shoqëri me njëri-tjetrin, shoqëria bazohet në të tjera gjëra. Nuk besoj që duhet të thuhet atyra që shikoj, ti e ke prebulizmit nëse shokujt bën këto, këto, këto, këto sepse dihet që gimnastistët janë shumë euforik. Mm. Që do thotë ata në marrëdhënje që kanë me njëri-tjetrin, edhe bronda shoqërisë së ngushtë mund të ndodhë që të ketë përplasje. Nuk mendoj që ata thjesht duhet të edukohen që të mos dëmtojnë njëri-tjetrin ose të mos godasin njëri-tjetrin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 ambientin që lejon bullizmin, atë që do të duam që të ekspozojmë me me ato videot me me kamera të fshehtë. Ëh, uh, do të thonë, ambienti, reagimi social, reagimi i shoqërisë rreth rrokut. Se bullizmi nuk do ndodhte në dot. Nëse për shembull klasa ka një çun me syze, që ja marrin syzet, herpasherë dhe ja fshehin, e kupton? Raste tipike ose i marrin një gjë, ka pasur për shembull në shkollën tonë njerëz që i ulin pantallonat. Gjithmonë përdmentë e merrin e merrin e merrin Tsunat ë bash, ju futeshin këtu, i ulin pantallona, do t'i linin mes koridorit, ai i ngritën pantallona, banon se kishte ë quajë Evangel. Edhe ishte doman vetëm fakti që quajë Evangel në gimnaz, ishte ishte i lëmiritur për atë se kishte emrin e gjyshit, e kupton? ë një, dhe kjo ndodhte rregullisht, rregullisht, rregullisht, rregullisht, rregullisht. ë me me një person, ky ishte viktimë bullizmi në në gimnaz. Po asnjë njerëj nuk fristë asë her. Asi nëri nuk i t'il takhra Asnjëri nuk i thoshte dikujt, një pedagogu apo dikush tjetër, as nxënësit që nuk shoqëroheshin me këtë që nuk ishin dakord, që nuk e pëlqenin si fenomen, nuk, e dhe, nuk reagon. Edhe as kosa nuk reagonte asnjëri, ajo gjë sigurisht vazhdonte birrshum. Do them që nëse dikush do të reagonte 1 2 3 herë, do ta bënte pamundur atë të, të, të, pa të, të kishte më pak bulizëm. Më kujtove një rast studenti kur po ftisje për këtë rastin <laughs> ton që ne kishim një djalë që ishte më i shkurtër i klasës, ndërsa të tjerët ishin më në formë në pune, gjiz, gjiz të më funë, dhe gjithmonë ato e kapni në hopa dhe nëzirni në dritarë. Në tjire të shikonim dhe qeshtnim me këta që ndoftë dhe sëreagonim, asë nuk shkonim tek mësusja kujtestare që të flisnim për këta rrast, asë asë gjë. Dhe i shkreti gjithmonë përfundon të nga dritarë, a ja, herë nuk e dinin mund të alëshoni, nësëse alëshonin ishim kati tretë dhe është taj o frika kati tretë. <laughs> Unë duke marë për esushtë të rastet e nëndjeqareve dhe gjimnazëve, me ndoj se... Kjo vjen nga nga mos uh, dia se çfarë është bulizmi, se çfarë do të thosht, do të ta kalosh limitin tek një njerëj tjetër. Edhe mbas se do të ishte shumë mirë që kjo lloj teme të trajtohej edhe në nën-vjeçare edhe në gjimnaz, në mënyrë që kur të vish student në fakultet ti jesh i përgatitur. Por për ta trajtuar këtë, pasi ka një hapësirë edhe secili prej ju vajzave duhet të uh, jap një mendim tuajin, edhe kemi shumë vajza që nuk e kanë dhënë ende fjalën e tyre rreth uh, kësaj teme vajza uh, vajza ja? tash vajza ska po e uh, undesh të them kaç bota e fëmijëve ose ajo që shohim ne ke fëmijët mos harroni që është një një pasqyrë e mos them shumë shumë ngjashme me asaj që ndodh tek ne uh, jo të rriturit. Domethënë nga çmimi dhe bulizmi ka jo vetëm te fëmijët por edhe edhe te ne të rriturit. Që do thotë ajo që ndoshta me bulizëm shprehet uh, në një dhun si fominore dhe si bën keq as kujt dëgjeron tek tek të rriturit. Kë, Prandaj po them se gjeneza ashtu ne jemi të vegjël dhe më pas vazhdon rritet kur ne rritemi, rritet me ne. Dhe ëh uh, okay, tu po për përmend psikologu, zysha kujdestare apo kujdiun çfarë prindrit, po është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë një një një fëmijë ose një gimnazist ose një adoleshent që është themi një, në rangu në rangun e fundit, në në atë shresën e fundit të piramidës të Të, të klasës është shumë e vështirë ta nxjerrësh sepse ai ose do duhet dali vetë ose nuk ka për dal kurrë nga aty. Vetëm momentin shkoll, në momentin kur maron shkolla ose nis jetën në jetën e tij me një shoqëri tjetër nga fillimi. Unë do doja të ndalesh ata kjo pjesë edhe në realitet e kërkoja mendimin e vajzave në pjesës tjetër, por si fillim Albiona tek kënga e radhës për të rikthyer në një pjesë tjetër? Kthehemi pas bardhë. ma douce souffrance pourquoi s'acharnë et t'u recommence je ne suis qu'un aide sans importance sans lui et je suis un peu paro je déambule seule dans le métro une dernière danse pour oublier ma peine immense je veux m'enfuir que t'u recommence Përshëndetje të dashur dëgjues, si jemi rikthyer sërish në ambientet e Albania Mobile Radio. Ëm, uh, pak më përpara tham që do flisnim për gjenezat e bulizmit, edhe unë të paktën mendoj që gjenezat janë që fëmijë, edhe më pas rriten me, me moshën tonë. Dhe ku nuk keni informacion se çfarë është bulizmi, normalisht nuk di se si e trajton tjetrin, nuk di ku e ofendon tjetrin me me fjalët që ti i thua. Personalisht fjalën bulizëm e kam mësuar mbasi para një muaji kur unë dhe Sonila, megjithëse jemi pjesë edhe një praktike tjetër, aty kemi arritur ta ta un personalisht kam arritur ta kuptoj se çfarë është kjo gjëja. Dhe do më thonë unë nuk, nuk e di, nëse në nuk do ta di, unë nuk do di, unë nuk do di se çfarë do të thoshte kur unë i them dikujt në rastin konkret që e trajtuam me përpara kur i them malok. Ti më me gjisje mendon për këtë? Ëh shumë i ca për inesh që nga mosha, do të thonë në e gjimnazit dhe un personalisht si ti dhe un tani për një muaj kam arritur si të them se do thotë ja la bulizëm. Dhe mendoj se është një fenomen shumë i përhapur në shoqërinë shqiptare që fakti i diskutim ndodh që um, termi bulizëm shumë nuk e din, shumë në shoqërinë shum shqiptare mund të them 80% me me bulimin. Po, me bulimin kjo është kjo është fenomen i hasur. Ndodh më ndodhi para një have kur un doja të hapja edhe faqen uh, bulizmin në shkolla, që diskutoja me vllaj në shtëpi dhe i thash të lutem më bëj bëj like faqes dhe dhe suportoje si faqes, çfar çfarë është. Kër ndodhi që vlajnë nuk e dinte se të farë është, më thomë, apëse duhet a bëjnë këta. Që farë është bulizmi në shkolla fundë e fare? Ja shpjegovat dhe ja thasht termin bulizem, dhe ndodhi që thashtë, sëmbra pashemin në në Riminia shqiptare. Ne në shkollën ne mësojmë atë që nuk duhet të mësojmë. Arrim të diskutojmë për çrra që ne nuk duhet të diskutojmë. Uh, si ë thjesht me të dashur, mbrom, shkovën në klub ose bëre diçka tjetër dhe uh, kur kur vjen puna për çrra të bazë për uh, shokët që ne dhunojmë në një farë mënyre psikologjikisht, mm -hmm. duke uh, duke përdorur edhe terma të tilla siç ishte malok që thatë ju pak më parë. ë uh, arim nuk nuk i diskutojm dot këto në shkolla tha sepse funja fare nuk na interesojnë nuk janë diçka që ne na interesojnë në në pjesën e, e të qenurit para para para gjith kësaj para gjithë atës që krijon shoqëria sot mm -hmm. por ndodhe fenomeni tjetër që që shumë në Shqipëri nuk nuk arrin domethënë të diskutojm mbi këtë temë nuk arrin që në shoqata sensibilizuese në në shkolla në sidomos Në shkollat, mendoj se edhe është baza është shkolla e mesme që duhet të haset si term që të diskutohet dhe më vonë është shkolla e lartë, sepse shkolla e lartë është pasqyra e shkollës mesme, asaj që ka ne vim. Mendoj se kjo term duhet pa tjetër të diskutohet në Shqipëri. Mësëpse vet veti ju kryon një mangësi në mjesën tonë kulturare. Edhe, Sonila, mund të trajtoj më mjërë? Osa kjo pjesë të mungesë se informacionit vjene dhe nga mungesë të shërërinjë psikosocial që kemi në, në për shkolla Me ligjën e fundet, të arsimit, të thuet që në prashkolla do të ketë një punoj social dhe një psikolog Në fakt, egziston vetë në psikologu, roli për një social është shumë pak Dhe një psikolog i cilin mbuloh një nuk mërë njëzakon një shumë madhë nëzëndësish, në që aji nuk arin të kryet të ty ratë e ti se me një nëmër ka ishtë matë qëfar mund të bëjë, qëfar mund të vëzgoj një psikolog apo një përnojnë social. Këm pikër kese rolle dhe të ti bënë që aji më të krye rolle dhe du. Kjo vjen si shumë arsuje, vjen nga mungesa financiare e shtetit për supportuar shtimin e përnojnës social apo psikolog në përshkolla. Dhe në këto mënur në kemi dhe munges informacioni për taj përket bulizmit apo dhunës apo aspekteve të ndryshme që ndodhin, fenomeneve ndryshme që ndodhin në Për të thënë, duke filluar që nga kry shërbimi, do të fillojmë të përmirësojmë diçka. Por meqenëse të shërbimi kemi shumë të çal, le të përdojmë të ofsasë sensibilizuste, le të përdorim median për të dhënë këtë informacion, sepse kjo është rruga më e durë. Pakt më parë Megi përmendi pak që në në shkolla fëtohet kryesisht tema po çështje që, që konsiderohen pak a shufi si marrëdhëniet midis partnerëve ose si kalove me dashur, na ishte këtu apo atje. Në fakt edhe këtu ka bulizëm. Edhe midis marrëdhënieve të adoleshentëve midis njëri-tjetrës apo të rive, ekziston forma e bulizmit që më pas gjeneroj në zonë, apo do për të përgjigjemi pamë një thonë një formë zonash, sepse bëhet nga ato psikologjike edhe fizike. Ne ndalim pak te kjo. Nëse dua që, si në që të jetë si në një temë fundit që trajtojmë pak pra sa e mendoni se është kështu apo si e mendoni ky bulizmi midis dyjave? Ekziston fakt në marrëdhëniet midis mashkullit dhe një femre të dashur, akoma të rind, pa, po themi, fejuar e tjera gjërë, që, që shfaqin forma bulizmësi dhe, dhe pse shfaqin këllo bulizmësi, nëse e keni hasur. Në fakt, eksistën një mënsi që kresti shë mashkoj, e thëmë thoi za ka pronsi ku drejt femë. E thëmë thoi za e konsideron si prone dhe duhet që bitët, thot që farë të veshi, ku të shkoj, me këtë duhet të dalë, Që ajose nuk ekziston edhe nga kraji i seksit tjetër, por që kryesisht tek meshkujt identifikohet më tepër, po janë e bën më dukshëm këtë gjë. Kjo është një formbolizëm, një formbolizëm e cila e, shkakton shumë e, probleme. Të, mund të kaloj më pas në degenerimin fizik, mund këy pas raste që kanë humbur jetën personat për shkak të kësaj forme të bulizmit, sepse e fillon nga gjërat e vogla, por më pas duke u përsëritur më tej ato bëhen më dha dhe në këtë mënyrë atë parandalimi është është më Shme, më, më, më i vështirë. Kështu që mendoj se duhet të fillojmë të reflektojmë çdo person ta mendoj ta mendoj veten se si një person që e udhëheq vetveten e tij dhe mos lë. Në fakt kjo është edukata që kemi rritur. Kur je i sëmurë Ritë smendencë që kosta është babi i parë shtëpisë që do ndot për ty. Më pas, pas të martohesh, do vendoset burri për fatin e saj apo për atë çfarë do të bëni. Janë mendësit që janë shumë tradicionale dhe ne nuk lidhemi nga këtë, mundim shkaqje nga më të ndryshmet. E duket se dakord me këtë pjesë se do të vendosin të tjerët për ty. Deri diku deri në moshën 18 vjet që jemi nën ka familja, duhet të marrim këshillat e tyre dhe edukohemi për familjes. Uh, bulizmi është edhe një lloj shfaqje se si uh, jemi rritur ne, në mënyrë se si rritemi në familje ose çfarë na kanë edukuar ose kultivuar prindrit tan, uh, nga ato që duhet, si duhet të silllemi me të tjerën. Uh, kjo ndikon edhe te bulizmi se si ne duhet të silllemi me të tjerit pastaj kur të rritemi ose kur të dalim në jetë. Dhe jo patjetër mashkulli duhet të ketë uh, superioritet ndaj femrave, pasi jemi ne vetë ato që ja lejojmë këtë gjë, jo se janë ata të tishtë uh, gjithë trashëgimin kulturor, mashkulli gjithmonë është parë si gjini dominante. Vendimet e tij gjithmonë janë parë dominante. Po. Ai është si në shtëpisë dhe që duhet që, që të a i, se të se edhe shoqëria që komandoi ai edhe. Sepse femra nuk e ngri asnjë zgjidhje. Edhe po, shumë vërte, të... vërte e vërtet, dhe shumë e vërtet që ka ndodhur që nga rrëdha e familjes, domethënë os gjeneza, është kjo që ne i mësuar në arti që apo një familje ndoshta specier zonas nuk na vënë për shtypje. Jemi mësuar që, nuk e di, specier që komshiu apo gruan apo sho uh, ajo teta aty e rref miën në sa sa herë që gabon. Dhe më mësuam me këtë pjesën që po mirëse nuk kishim ndëkam një gjë që nuk është fare apo pra dhe prandaj nuk reagon që peshëherë nuk e shohim si nuk e di si problem. Por në fakt është problem dhe që duhet trajtuar si problem, sepse zona uh, nuk sio vetëm një dëmtim fizik që mund të ndoër për disa ditë, por sio edhe është edhe një gjë psikologjike që shpeshherë më shoh edhe në problem të çuditshëm mëdor, vetë që uh, nuk është diçka e thjeshtë, por është diçka që duhet duhet trajtuar dhe duhet marr një far konsolidimi nga justë shëturia që të parandalojë diçka e ke. Mm -hmm. Po, marrim mendimin edhe të vajzave të cilat nuk kanë folur. Këtë lloj luretë da da. Do të thashë diçka po lidhur me gotën, se duhet marrim duhet të merren masa. Ka shumë pjesë media që janë aty që duhet marrë masa. Problemi jonë shini e harrojmë. Kemi pasur pafund raste të asaj i nazmie vësht pasufund raste nëpër media që femrat vriten. Vriten dhe mediat i bëjnë kronika lajmesh por atë ditë të ndodh dhe pastaj bëjnë ndonjë shkrim se tipi Trudina, Rudina Dunga ose dikush tjetër dhe pastaj harrojmë. Është shumë e drejtë. Harrojmë, nuk bëhet, nuk ngrihet si një protest. Problem, nuk nuk si ngrihet një Nuk trajtohet nuk... si nuk... problem, por që trajtohet në fakt si një kemi një një... Një... Një... Nuk kemi ngritur asnjë protestë ekonomike për t'u shitur si lajm. Nuk kemi ngritur asnjëherë protestë asnjëherë të çajin gjithë këto vrasje që po ndodhin. Para disa ditër Gjova vrase e kishte vrari shoshi për ses i kishte bërdarkën në gati. Ka pa fund raste në medje që të thjesht informojnë publikun, ama medjet nuk meren, nuk vjen një, një, një psikolog, që ofë dhe bëhe dhe një emisione, amë shumë pak emisione kam bërë shumë pak protesta, shqov dhe në përjetë sociale, siç u bën, siç u ngriten për armë kimike, shumë mirë mund të ngrihemi edhe për këtë. Momentin që do na vrasin, nuk do kemi, nuk do jemi më, nuk do ketë më shqiptari. Jemi ne që japim jetën në fund punit. Do na vrasin të gjithë dhe, dhe pastaj. Në atë ditë të vetme që mund të ekzistojë që femrat të protestojnë për të drejtat e 8 Marsit. Ne festojmë, ne festojmë. Po, ose në ditën e 1 Qershorit të fëmijëve, asnjëri nuk thotë që as ata që janë vetë për këtë punë, nuk është thotë njeri për të drejtat e fëmijëve. Nuk fletasnjëri si po për 1 Qershorin, atëson gjithatë që kemi fëmijë të blejnë çokoladë. Nuk blim të lumbaca, e dalim për... Nuk, nuk e di për të cka e tila Apo ne imi i thëm që imi shëqëri që nuk e konsiderojmë si problem Me afrëta ishte tek një maj A sa ty nuk pam do një loj ngritje Ndo një protest, ndo një... Nuk e di ankim për pjesën tonë Shumë duja si punëtor, jemi shëqëri që thuhet si pas statistikave që nuk kemi shumë të punësuar tishtë... Endërkoj që nuk pamë një ngritje Duja ti thuhet diqka gocos, alpionis, mos ka boj Ndo dhe një fenomen tjetër tu në Shqipëri që media nuk është dhe ajqë e lirë sa mund tjetë në botë këtu media ndikohet shumë nga politika. Përgjithsisht media edhe, ndikohet nga politika. Kjo është një problem pikrish, social. Politikas nuk i intereson që të nxjerrë media çdo ditë në uh, korrupsionin ose vrasjet që ndodhin ose uh, padrejësit që bëhen në, në Shqipëri dhe n... politikave nuk i intereson, kështu që dhe media është e detyruar që ti fsheh këto, uh, si ti thon këto Këto defekte të vogla, defektet nuk janë të vogla, po janë defektet uh, bazë të shoqërisë shqiptare. Po flasim për mm -hmm. dy gjëra të ndryshme. Okej. Okay. Korrupsioni është tjetër gjë, vriten femra pafund, vriten nga ignoranca, vriten nga varfëria, vriten. Ne, ne shqiptarët e dimë që jemi popull i varfër, nuk nuk ka lidhje dali, të dalin politikanët bëjnë provokante ne emi fundi më i pasur në botë, ne dimë në këtë gjë. Amba ve jot na gënjejn duke na thënë që jemi të pasur. Dakor, pojo kjo domethënë është tjetër çështje. Po kjo flasim që ne duhet të flesim, të flesja për faktin që vriten shumë femra çdo ditë. Ne flesim dit, këtu në radio. Çdo ditë media, media e nxjerr si lajm sot, por është sot një femër me dia nxjerrsi lajm cot dhe nesër kjo nuk mund të dalë prapë sepse të thash që media është ndikuar nga politikat dhe politikës qytetare nuk i nuk i intereson që një në... ditë të dalin në media që është vrarë kjo femra uh, dhe ka çdo ditë uh, tani do merret okay, okay. ti mua me këtë provë. Dakor, ti Facebooku është një një medium. A do na mund më të bëj një peshë? Mendon se sensibilizimi nëpërmjet medias mund të shkojë deri në shtatet Shqipërisë, deri malcit mëdhe për shëm? Mendon që mund të shkojë sensibilizimi media sensibilizimi për armët kimike u bë dhe u bë goxha Mendoj që kjo puna shikoj në fakt do puna ajo është një nisim shumë i mirë është një fillim i mirë nuk kemi ne kjo puna e dhunës është çështje e mentalitetit është çështje mendësie disa mendsi nuk mund të shkolen kurseve protej jam shumë dakord as nëpërmjet mediave shqëria vet ndruhet un jam shumë dakord me ty por duhet edhe të merremi ne çik Me, me vetën tonë se më i femënë. Kani, e, nëse do tishtë e media, media ka dalë, vetë media shqitarë ka dalë më duke në vënd të nëjët e gjashtë për më e oh, korruptuara oh, ose më e ndikuar nga politika, oh. këshu shë. Media është ishë njëntimes për të arritur në të shprejmë mendimet oh. dhe nismat që në ndërmarim. Ama nismat unë them fillon nga individi. Fiktë, pikëri është, Pojo prap ne a një individ që nuk është ka se ka shkollim, nuk ka nuk ka mundësi të shkolllohet, nuk mund të ketë një jetë sociale, apo kan median. Un them, them që është një bulizmi edhe nga ana jonë, ne që kemi shkollimin. Pse nuk e gjejmë një formë që këta që nuk e kanë shkollimin, ne t'ia ja transmetojmë ato që ne dimë. Po pikërisht. Edhe pikërisht ato po them që dhe Facebooku është një mediumi, po deri se s'po të lëm të flasim. Po pikërisht doja të thoja që Uni më shoh gjithmonë faktit për për çdo fenomen që që bëhet fjalë, arsimim, informim, dije, leximi, të gjitha, të vetëm kështu mund të mposhtim gjitha fenomenet negative. Mm -hmm. Ku ka në çdo raport njerëzor ku ushtrohet bulizëm ka mungesë vetvlerësimi të personit që që është viktimë po. dhe si hiqet si arrihet vetvlerësimi duke u, i, duke u informuar, duke besuar tek vetja, të kvetjat, ajo që mund të bësh, duke duke arritur gjëra Devetëm arsimi dhe edukimi informimi mund të arritë. Emështes totalisht dëli në këtë gjë sepse po ti vesh re edhe femrat në karrierë përgjithsisht martohen shumë shumë vonë. Nuk e lën veten që të ndërtojnë shumë shpejt as të thotë. Jo jo, në përgjithësi ka shumë, shumë lidhje. Ata janë përgjithsisht që e duan këtë free brand. Mos ka dalë mot tani thon do bëjm karrierë dhe nuk do martohen. Po jo, është vërtet se do të bësh karrierën kur nuk do ta ndash në asgjë. Mund të bësh dy gjëra paralelisht. Duhet të kesh arritur diçka që të dish diçka. Ti arrin diçka në jetë. Me kë do ta ndash? Nëse se nuk e ndan me dikun nuk je i lumtur. Jo, duhet të Çum si fëm... -ke do kem nevoj ta ndaj, por mësuar jam në disa gjëra paralelisht do ngacesem gjithmonë në gjysmë sepse dua të investoj. S'të them që si i martuar dhe s'kemë këndall. Po dhe femra duhet të arrijë deri në një pikë që ajo të ketë veten e saj në dorë, të ketë punën e saj, të ketë drogën e saj që mos të arrijë mashkulli të thoj, un po të mbaj, un po të vesh, un po të ndaj. Jo, ti je në karrierë, nuk të bën mashkull. Ç'ti vjen ka? Këtë po themi që femrat arrijnë nga pavarësia e tyre. Po, por mos të kërdhë një partner, nuk është të thënë që diesh vetë. Po edhe kuj fenomeni që... Po mund t'i bësht të duja për gjysë, sëmë themu, nuk i bën as njerë të duja në 100%. ësht trend kjo shë të bëm karrieret dhe nuk më rëtojnë. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Normal. Ju faleminderit gjithëve për mendimet tuaja. E trajtuam edhe bulizmin sot si një ndër temat për të cilat ne do t'i bëjmë edhe si spot. Blendi nuk e di, ky është fundi. Edhe njëherë, lutëm, një herë ju lutem, më bëni like, faqa është bulizmi në shkolla edhe është përsoj që të arim të merë një pjesë të gjitë, do më thënë të a kuptoni si termë, si koncet. Të falim deri dhe, dhe njërë, me gjin që e ke hapur këtë faqet, dhe që okay. e ke mark të njësim për tash përndarë dhe të këtë tjertë. Falim deri dhe, dhe vajza, është përsoj që t'ja kaloni mirë, është të hëndë, të keni një aftë të mbarë, dhe kalofë që sa më mirë dhe suksese. Në di gjojë minë Veniamobile Radio We play what we like and nothing else